نو قات تخران په اداله نو شو اغه ډاکټر منصف پوشه چې زدي نوګه ای مې مان را ورلې الی فی سالیکا یقینا پدې کې ل آیاتل هم قاډیر دلائل لقامن اقل ګلرا تفکرون چې سوچ کوي که قران دې ماری وې سوچ چکا قران دې وې فکروکا قران دې ماری وې وخت کې دا قران دې ماری وې اقل لك واخله دا ګوره د صدا اعلان نبيخه سوچ او فکر قل اوایا للذین خلقتا امنو چی ایمان رور دے یغفیرو چی دئ ابخخ فل حقو للذین خلقتا لا يرجونا چی یاقدن ساتي ایام الله العذاب نو د خوشالو د الله لیجزی قوما دې قیامت ذکر اولی چې بدل ورکي الله قوما داس خلقتا بما قوما الخلقتا بما سبب دا غیر کانو چی و دې یک سیمون تكون کی اللا مؤمنانو توی بخنه او کی چاته للذین لا یرجون اخلقتا چی عاقیدن ساتي ايام الله دروازه ده الله نو چی ده الله دروازه عذابونو نعمتونو عاقیدن ساتي نو هستی کافر کنا الله مؤمنانو توی کافرانو توبخنه او کی مؤمنان بخنه کول شي نخ پل حق ور توبخه کس سیاته ده سرکلین ور توبخه پدی پوئی گی؟ لته نه پاره چې د دې اعلان پیدا شي ایمان راړي را را. مانا ویله صالحا چا چې وکړو موافق د سنت فلنفسه خپل ځان له وک او مناءاء او چا چې وک بدکار فعلیا بوجبه پدی او څوک قرآن او سنت از دګي ا په دین باندې رواني نه ځان له फायदा دا او څوک چې نه کوي او د قرآن او سنت مخالفت کوي او بد اعمالونه کوي نو بوجبه پاغي او اعلم ب کوم بیا تااسپلردته توورجهون واپ کوی شي دلی د قللي د موساال سلام نهکه د آتای نه یقین ورک من بنی اسرائیلل کتابه او لا د ع قوولې سلام ته توته حکمه پوه پهدين ولو بته پې غمبرري ه ځقنا هم ورکيمهخور را کا غته من غه العین په خلکو د دا زمانی داغي تینا هم وړو منږ غیته بااتې ښکاره د لایل من امرې د دینا په مختلوو اختلاافو کړیاغي الله ب بعد د مع ما ماګکړو پغې جا اهم علممو چې راغ مولا خلاف کوي اولی باغیان دجه د زد نه بایدو پهمیان د له کا بستا رابه یوي با نه هم پصل کې په يَوْمَ دا کې کاه یملقیاممتې پروس دقیامد فيما پای کې کاوچفی پای کې مختلففون اختلااب کوونکې اوولکه دصورت داسه د د من پلارې که پهې زو دقرآ ورته پلارانی ک پر ده ما ارالي جا اللہ کا منگتا من من گرزو لے پیغمبرہ علا شریعت پخکار دین من الامری دو دیننا شریعت تا شریعت اولی ویوئے شرع اخکارت ہوئی نا اخکارت شیره من الامری دو دیننا پیغمبرہ تمی پخکار دین گرزو لے فت تبیعا نو تزادی شریعت پسی نو امس سلم دا شریعت تاویلی قا کمال تا رسید لے موہ زه پیر او کومال تر رسیدلم موري ديو بوئ نه پرعراز خدای سره ميلاو دی محمد صلى الله عليه و سلم ته الله وايي شريعت اده وايي داوي زممن پیر خودل ته يت طريق ده مقامك كابه تلته ولار لريلتي يا واسير پري پري دا وايي ابا تیری یت یوب الخلاف تی دا نشریات پسیرا ادا کی پیران لګورې ځان ساتي ښا او دا په ستزان ساتي چې ته قران izdake تاسو راوځي د نهیډي ا کته واځي مولای بو سره ناسته سپین پکړې او شوغاو شناو ټورا ا سپین سپینا ګیلا دا ځان له دلیلو ګرځا چې دا په حق اوی سیاسی سے بو سر نازتے پیر سے بو سر نازتے نا مولانو کی ناکارشتے پیرانو کیشتے سیاسیانو کیشتے انکا حق فرص عالمی ناو نا پی رد کئی ایو پیرو وی پیرو نمانگا استاز و مولانا حبیب الحق سے نا پیر سر نازتو نا پیرو ما سر تاویز دے زیخ پلو مریدان لور کوم دا قبر عذاب په د فقيهږي زمای یو مورید مړو ما ول ورکلېو ما بیا خوب کې ولېدو پیراتې چې سب کار مې خرابو کچھ استا تعويز مې دیر پله کوړتل پرې خو دم نو درو دعا وکنا په ما ته قرآن او سنت کې دا خپل تعويز خای چې پدې دفکی پیر سپ غلش سره د مریدانو ګولا ور وکړي کې کې نه چې بولایخه غله شو زه زناستم ویه ورته زه دا شاگردم عالی ویه ورته به خبر آزاد ست په تعزیه نو د فکېږي اوی ماته خلک وای کی زته علاقه تلړ شمه باران با بارا غله وله اوله زه چنرم باران کې و شنو ماته به بارا په داسه شرک خبرې مکووي زه خود شرک خبرې دې دا کایته سبه ویسریه خو ثم مجان بیا منگرزو لیتو علا شریعتن پاغحکارا من الامری دا دیننا فاتتبعا تروان شدی دین پسی ولا تتبع تمزا احواء الذین خواهشات دا خلقو پسی لا یعلمونو چای پا قرآن و سنت نا پویگی اما پلار نیک دا کار کرنه اما انگه ذکر کو نو تا سور جاسیه ندویلی ثم جاء اللهك بیا تمنګر زوله موسی عليه السلام په 10 علي شريعه من الامر د دیننا غما د دین ټول خبرې خړدي فتبعها په غبرته امر دي زته دی احکار دین پسه ل بیا نه کئ لهکه का دعوت کار چې کاو دوه خبرې امامر ب معرو په کوئ نه یا منکار بهم کوي واللهته طببی تم مذا اووا الله نه خوشاو د خلکو پسې لا علممون چې د الله پهین لپهږي نو ل پې غمبر ته هغې خواشاو پسې نه نه دا ماتهتهی او بې تیل به شوری چې راځی د غځای تزوکه نګور چې نو ت لر شي بیا بهګځان ړانګار کې سوي ل شو بیا اولیغټ غټبر مورانی اب برمی و سرې لړې چې در باندې را کې نو بیا به وای تیک د پیای ک بې اوس کې هومان بندې په کې بیاسی چپ اډوغت ب ش کولی ا تم کې تو منل حز کې راځي د حق نه دغلتې خبر نه چې چپ دا چاړه شيطان نظې داسې کرانو سره یا بیاي در کې طاقتی نظرت کوقره داخه ص درپ وو مریدان تون وواکی نه وزان ترا بستامای او ریخا کستا خود سب شاگردانی چو ساو چابک چا یو یو سر اناستی چی جیگی ورتوی تینا تینا لکی ری سب قرآن وارا زان ترا بابیائی خوا اما بعدی خلق ملاقاتون لزی چایی مهموز کی خواقا چا سکایی ناروا لاغی بارا که سویلی نشی انو گنانگار شی کن. حق بوای سور فرقان کی تاثر دیلی ویزا مر رو کراما کلچ دی تیری گیا خیلی نو کوٹول استادان پہ امتحان کے پاس کئی نو مر کراما مانا صدا پائزدس مطلب لدائی پدی شرکیاتو بداتو کخپل لمن نککرائی اور رد پی کئی خوا کراما مطلب دار خوا سور فرقان ویزا ما امتحان کراغلے تا پیس پوئی کے سڑیہ او کله پویږي پيلا ډیګره دې پاسي یا تلخا پیخړه انه بيقلن دي لن يغنون شي لر کوله عن قستانا من الله الا عذاب الله لا شيئا برا زرا برا شي ده علت چلو وي ولا تتبع اهوا الذين لا يعلمون ده است نه است شي لر کوله کدي پسي روان شي وان الظالمين ظالمان بعدهم سديدا وليا ابال برګري دي زلودي والله ولي المتقين اللہ کو دو سو امداد کونکے دا متقیانو دے ولگا دا خبری کم زیدی ہا زا قرآن تا ترغیب دے ہا دا قرآنو دا دا سور جاسی دا دلائلو او دا, دا دا مسالی بسوائرو دا دلائل دا پوی دی لنناسی خلقو لرا وہو دنو ہدایت تے ورحمتو نو رحمت تے لقومی قلون آ خلقو لرا چپ دی یقین ساتی زجر او تخویفو ابحث بالذين ايخياله ياغا خلق استرهوچ کي يغي السيئات كفريات او شركيات غومانې پسند ان نجعلهم فدي خبر ژوند بگرځو ديلرا كل الذين پشانداغا خلق عملو چیمان راوړې وامن الصالحات او قانون کي موافق د صلات زز زريا ززا ولای ویده د دې داخیا لږه کوي بناروا او زميږه اخ خلق سره برابر کم چې چا ایمان راوړې نیک عمل کوي نه نه دا ګومان مکو سوا امحیاهم او دی برابر د ژوند ژوند دای او مماتهم مرگ دای د یو پخپل ژوند کې سکول کوفر شرک را سم راوړو او د بل <سؤال> سکول <سؤال> ایمان <سؤال> راوړو د شریعت تابعداري کولا را دای مرگ په برابري اوه نمارک بیس برابری سا اما یحکمون بد دیاغا چی دا خلق کما پیس لکی چی منگا مومنان ٹول برابریو و خلق الله السماوات والارض ولکا سنگ برابر دی اسمان از مکا برابر دی اسمانو جذبکا لان دی این دینا ای برا تو آخ پیدا کری دی اللہ اسمانو نازم که بیل حقی دا پارا دا کارکولو دا حق حق سدی دا فاسقو آو دا مشرکو او د مومن او د عمل صالح والا په میاس کې फरक ده دا څنګه پته لګی چې برکات او ګوري ولتوجزا کل لابسين او د دې لپاره چې مطلب اور کولی شاري او نصبتا په ما کا سبد داږي چې د دا کول او هم لا اسلامول په دایوزیاته لشي کوله ولکا تالما شريعت در کړې پیغمبره د ابال قایش په سیروان نه د دخل قایش نه خدای جو کړل افَرَأَيْتَ آيَةً آيَةً خَبَرِي مَنْ دَغَچَانَ اتَّخَذَ هَوَاهُ چني ولدي غ خپل طبيعت او اتَّخَذ إِلَاهَهُ چاغلي ولدي خپل معبود هواه خپل خواهش او طبيعت لره سې دنا خبري وَعَذَّلَهُ اللَّهُ ابي لاري کړه د الله غلر على علم قداس حال کی چې الله پی په او د دې بلاره حق ته وختم على سمعه ادور لا ګول د الله د په کو ګلو او قلبه د په سرو وعلى وجعل على بصره اگر دولید دا الله د په سترګه غشاوتن پردا فميهديه سوکته چې ہدایت په کی دتا بم بعد الله پسته بلاری کول د الله لا افلاتذكروا الی نسیتنا اخلی راشد قیامتنا انکارو وقالوا وایدی ماهیا هيا نذر جل ذل سمن الا حیاتنا مگر جل ذل سمنگ دے اد دنیا د دنیا بل جل نشته دی صورتو کدا قیامت حالات ذکر کای ردا بیا بیا کا ذکر کای نبوتو سنی سمنگ بری کی و نحیا سنی سمنگ چوندی کی کی دا سلسله بدر سو وخت ته پور یا نه یا بختمشی و ما یهلکنا نتبا کای منلرا الا الدهرو مگر تلل را تل دروازه یو د شفیت بل ذات زمانیت تعلق ته سکه پیدا کیږي کی. کی اغات او سکه کې پړېږي د دې پیدا کونکي ابون کې سرخ نشته زمانه راکار کای په دنیا کې داهریان په خواو او وسوم دیخا له کالې جوړو ده یو ستور ډېرې غټې غټې دی گری به یو خپل شاګردان بیلاری کای نه اوذ بالله او ادا خدای او د قیامت خبرې په کې چارو واستیدا او زمانې خلند به وس لے ورطا دانو وشدی چلن کې ما توقعی کنن دی سمانی سوک پیدا کرو وما لهم بزارکا نشت دی لر پدی من علم س دلیل الهم لدی دی اللہ یا ظلون مگر گمان کا ان کی وگتو ورطا دلائل وائے ویدات اللہ علیہم کلچل استیشی پا دی آیات اللہ سما دلائل بینات انخکارا ما کانا حجتا هم ندے دلیل لدی اللہ انقالو مگر دلیل لدی دادے چوائی اراؤل ایمنتاب ااباینا زمانلار انکلتم صادقین تاسو راحتیاوه یو یو نمونره ترا پیش کوي من باور من چې قیامت حق ده قل او یا الله الله یحیکم جو اندی کوي بتاسو ثم یمیتکم بیا بتاسو برای ثم یجمعکم بیا بتاسو جونکای الایام القیامتی پر ازدیامات لا رایب فیه دا دلائل او پلااز باندې شک نشته لخدا په بیان پري کې ايشا کې نشته دانه چې شک ورون کې پکې نشته ولکن لا سرن لا سي لكن زياد د دنیا لا يعلمون نو پوېږي په قیامتو دليل عقلي وللای خاص الله لرا ولکو سماواتي ما شي د اسمانونو او ارضي د مکو دا ويوم په غرز بي تقوم الساعه چې ودريږي قیامتو يوم اذن قدغرز يخسر المبكلون كه عربه جتاه اند باتل فاروستو تاوالیال قوصم دی و دائی با پخفل تاوانو سپو یشی و ترا کل امتن الکدی سورت تیسوی وجد تسمیدادا تو تالای تا تو تالای اولی وی ایکی با تو اچھا جی لڑیرا خالت نی سورت تا جاسیا اولی وی وجد تسمیدا وتراوين باتو كل امه هر تولي جاتيا تن پګوډو باندي کي لاس تون کي كل امه تو دارا بلل به شيلا كتابها عمل ناميداږي تا ويل به شي ورتا الياوما ننو تجزابت لا در كل شي ما كونتم تعملو اري چ تاسو کولو آذ دا عمل نما کتابنا دا غو زمن کتاب دی لیکل شوی یان ته کوچی بیان کئ علیکم پتاسو بالحق پانساف الا کن یقن الوبن نستنس خوچ من بلکل ما غا کن تم تعملو چوی تاسو دا ریکون کی زما فرشتي وی و ای بلکل کول بشعرتو ف الذي نه آمو هر چا خلک د چې ماې را وړي ام د الصال حات او کارونه کوې موفق د سات وت خللو هم مو بعض الله غ له رب هم رب داغي في رحمتې فلجلات هو فوزل مبیين دا د کاابابخ کاره او من لي غله یا را تخواف وعم الذي کفرو هر جا خلک د چې کاف دي. ویلی بچی ورطا افلمت کن آیاتی آیانوز ما تلائل تطلا علیکم چلستل شوبا پا تاسو چا با لستل علماؤو جمزیز دیکریو جمعتون و مدرسو کی رتالب بخورو اخل قتب قرآن و سنت لستو فاستا اگبرتم تاسلوی و کنتم وی تاسو قوما خلق مجرمین نافرمانی کون کی و اذا قیلاو کلبا شو تاسو تا چا به وی یو حق فرس سبه وی ان وعد الله حق یقینا لذل اختیار و ساعت و قیامت لا ريب فيها نيشت رشک پاغي کي قل تم تاسو ورته ما ندري من نه پويګو ما ساعت او قیامت څه ده تاسو قیامت قیامت کوې دا سن نه من نه پويګو ها ان ظن من وما نحنو بمستعقنین عنیو من پا قیامت پانی دی یقین کون کونا وبدالا هم کاربشی دیتا سیعاتو ما بدی سزاگان داغی عملو چی دی کری دی وحاق بیهم رابشی پا دی ما آغا عذابونا کانو چو دی بیهی اغی پوری یستازی انتو کی کون کی وقیلا عبولشی ورطا علیو ما نن نن من تاسو پریخو دی دجنتونو نه نه چه ما یهر کردی پا اللہ یهر نرازی خواه ایتا لازمی ماناوی چه ایشیزی او سوری یهر شنو اگر پریدی ما یهر شنو پا تیر شکره لیلتا مانا لازمی دا ما پریخو دید خوشحالونا کما نسیتم زکا تاسو پریخو دیو یهر کریو لقا ایومکم ملاقات تروازستاسو حاضا چه داده ما زکا پریخو دید تاسو ملاقات نه دیر وځې پرخې او یر کړی ځ ځ سریا الله غپور را د ماله به جنت را دا په موځونو پرووجو په تلاتونو پمانو نه دهله ګل ته ل د کا کور در کوې سر وختڅ کوې پهله ګټم جنت په تاله خوې در کوي نه غ بهمهنت کوي او د خوی فضل ته او په تمخوام ازاید تیرکی دوستاسو انا رو دی دے ومالکم لشت تاسو لرا من ناسفرین سوکم داد کون کی ولد کنا عذاب بول دے زالکم دا خبر تاسو توام چې دا تیر شوی عذاب بے انکم یقینا تاسو اتخستم تاسو نیولیو آیات اللہ دالا دلائل حوزو وانٹو کی کنشوی ابلسو وغررت کم الحیاتو الدنیا دوکا کی غرزو تاسو لرا جوان دا دنیا پریدا سریه خیرت بچی کی دا کول غواړي فلی یاما نن لا یخرجو نه بها نبشی استید د دوزخ نه ولا هم یستعتبونو انا بده دینه دامه طالبه کول شي چرای شي اوس الا توبو باسي لقبول بشي استعتاب ستو ويي راشه توبو باسا استا ملامتیا ختم شي راشه اوس دلته توبو باسا الک مساله‌ ده توحیدو فضل الله الحمد خاص الله لرا صفاتونه ده خدایي توپ رب السماوات و رب الارض مالک د اسمانونو او د زمکو دي رب العالمين مالک د تمام مخلوقات رب العالمين مالک د تمام مخلوقات ته و له الكبرياء خاص الله لرا لویدا كمز هي فسماوات و الارض فاسمانونو پزمکو کی و هو العزيز الحكيم داغلا زور او روح یک پتواله ذات دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سوره الاحقاف شپګشتما پارا د سوره الاحقاف رن بنه آیات سوره الاحقاف سوره جاسیه پسې ترطیباً او نزولاً دے کی چیانیس شپک سلویختم نمبر سورت تے او پنزول کی چیان نمبر سورت تے شپک شپیتم نمبر سورت پست جاسیینا لسورت دعوی یهو لسمع شبحد آئے تراز دے من ذا خپل خدایان ذکر بلو چه دای پا را بللو کې خیر او فائدہ دا نه د سوره احقاف 3 نمبر آیات کې الله وای فنه الا نصرهم الذين يتخذون من دون الله الها کله چې دا لا ظفرغه پدای نو دایچی د الله نه سیوالو ر خدایان نیولې و غي ولا اس اولې نه ورکو امداد اولې نه کوو له سوره احباب د ماخ کې سوره جاسيه سرا نو جو سوره جاسيه په اول کې قران کریم ته ترغيب نو سوره احقاف کې هم قران کریم ته ترغيب دا کتاب است دټي په عملو کوي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 دا دا حوامیمو سبعونا آخری سورت تے حامیم اللہ خفوئے گے پا مراد پا اللہ دے حرفنونا تنزیل الكتابی رالی قلد قرآن دی من اللہ دا طرف دلانا ناس اللہ العزیز الحکیم چیاغ زورا وردیو حکمت والا ذات تے دلائل عقلی ما خلقن السماوات والارضا منگن دی پیدا کری اسمانو نوزمکی و ما بایلہو ما آغا چی پمیند دی دوارو کی دی الا بالحقی مگر دا پا دی دا پارا پیدا کری دي چی اللہ پی خپل توحید خکارا گئی و اجلیم مصممان او پیدا کری دي دی د دا د نصابی تولو دا غنیتی مقرار و, و زجرو والذین كفروا وخلقك كافر دي عبا انذرو داغینا چې هغه یې ورو له شي مور یغول مخ اراون کدي قل تور توایا ارایتم ایتاسو خبري ای ما داغینا تدعون ستاسرابلایم دون الله دالال علاوا ارونی اوهای تاسو ما تا جداي پیدا کړې ده بل الارض د زمکینا ابلهم شرکون اي حد اي در ابراخه په سماواتي پاسمانو کې سم مطلب دای, دای سپیداکړي تاسو عبادت کوئ کنه دای در خدای سره سو دا کی ته نه راړی تاسو ما کتاب, کتاب من قبل هذا بکه د قراننا او افا او افاره یا راړی માતા پښو بوت کې یو ذلیل دخلی من علم لا علم لا اثارته پیغمبر قول چې هغه ته حدیث وایي خبره ثابتهږي پس سماوي کتاب سرا آیاته خبر پوینا سرا اکلتم صادقین کایته سر اختیار ويول کې ومن اضل سوګډیر بیلاری ممدغ جانا يدعو کیا خرابلی چا غایرا بلی من دون الله لا الله لا سوا من لا يستجيبو چا خبره من لی له دلرا ای یومل قیامت ترزق یاما دپوری کده شیخ وی اسکار ولا نشکول و هم ادا چ دیسو کرا بلی غای عن دعائه د بلل د دینه غافلوا لا خبر دی خلق وی فو و دینه کتو ورت چہی وی استاد چگونا نا خبر دی و اذا حشرن ناسو کلچ جمع کرشی خلق پا قیامت کې کانو وی بدغا خلق اذا خلق را بلی لهم دا بلون کو د پارا اعداء ان دشمنان و کانو وی بدئی بی عبادتهم دا بندگای دا دی خلقونا کافرین انکار کون کے تازو خزمن نظر نیاز منق تی رامدت شاواز جنڈی او بمبلی او سادر شانو نا ندی زجر دا تو لالههم کله چې نوستشي پهې خلکو مشرقانو باندې ونه ياتونه زمن بلاې نښکاره قال نه کفرو هغه خله چې کااف دي سوي للحققې د حق پهباره کې لما جاهم جا هر کله چې د حق راغې دتههفررض کو نود سویاعزا داې همم جادو د موبییلکاران جرونه یا کوونه بلکې غي افتراه جھوکڑے دی پیغمبر دی مسالې د توحید او قران لاره ولته ورته وایا الافتریته کبا جھوکړی دا قران فلا تملیکون لی و تاسو اختیار نه لری مال را من الله د عذاب د الله نه شي البابلی اسرانه لشي لر کوله و علو د الله خپويږي بما باغ خبرو او توفیقون تاسو ورننوزه یې فيه باغی کی خبر است باندې اعتراض نه کوي کفا بئی پورا دے اللہ شہیدن گوائی کونکے کې پمین سما کی و بائینکم او پمین ستاسو کی و هو الغفور الرحیم ترغیب ورکی توبیتا نگا اللہ بخل کے ورحم کونکے دے کھول تورتو وایا ما گلتو اس بات دا صداقت رسالت ما گلتو نیمزو بدعن نوی من الرسولی دا پیغمبران زنه د پیغمبرانو ننیم چغری اوازه سره غلې وما ما ادري زنه پوېګم ما يفعل بي يسبقول شي ما صرف دنیا کې ولا بك او زنه پوېګم پاږي کولی و شي تاسره دنیا کې لدی د علم غيبو دنيوي حالات باندې زنه پوېګم هر چا خیرت نزلا بخل محمد صلى الله عليه وسلم وای او چې تاسه پاکي ده کفر لړشې نو دوزخ ته وزي ان اتبعو سنزم إِلَّا مَا مَغْرَاغِ قَصِي لُوحَاتِ وَحِكُولِ شِيْلِي يَمَاتَا وَمَا أَنَا نَذِيرُ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ مَغَر يَرَوْر چون کي اخطارا قُل تَوْرَتُوَى أَرَأَيْتُمْ آيَاتُهُ خَبَرِي يَي إِلْقَانَا كِتَابُ الْقُرْآنِ بِلَإِنْدِ اللَّهِ ذَلَالُ تَرَفْنَا تاسو په خيال وي محمد صلى الله عليه وسلم واي زو نماغو پیلم ده چینا ما تا اللہ <سؤال> رانے گلے خستانتا پوسکوم و او تاسو انکار کوئی ده دی کتابنا و شہداء او گوائی دا شاهدون یو گوائی کرنکی منبنی اسرائیلا چیو دا اولاد یعقوب علی السلامنا شاہد مانا دلتا مفسرین لکی چی موسیٰ علی سلام دے خوا علام اسنی پداسی کتابو چید دی قرآن گھن کې دے پسکی یا غوام ده الله <سؤال> دې طرف نه نازل <سؤال> شوه دي دیو مو د انځ تورات په فصاحه او بلاغت کې د قران غون تکي دي نه نه په دې کې د قران غون تکي دي څنګه قران الله را لګل انده چې توراتی هم را لګل دي فامل فصغ ایمان راوړ دې واستكبرتم تاسو ليو كلا ان الله بهشک الله لا یاد د القوم الظالمين توفيق ته هدایت نور کوي اخلق صالحان وقاله لنه کفرو وي کاافو چاته ل الذي نه عملو و کافر مومنناو ته لوکانه خیرران د جې دا قآو توید غړوي ما سنا مکالې بنوکه د خلکو د صاحابو په منبانې بزمن نهخې نو قبول کي لومبه بمن دے قبول کرے او ولر کہ اس خیر نشته و ارلم یارتادو کبو اخی چا گئی پویل شو بیہی په قران باندې فص یقولون نظر دے چا گئی و یا زادا اف کن دروغ دی قدیم خوانی تفسیر ابن کثیر د آیات تلان دی د اہل سنت او جماعت تعریف کای او دا رنګې پمخت باندې رت کای دیر خب بهترین بیان که دلتخوا کم قول و فیل چه ده پیغمبر و صحابه و لی لاغب دادت خوا نور آغب تشریح کری دا و من قبلی محکی ده کتاب موسا کتاب د موسا علیه سلام لطورات و امامان پیشواده و رحمتن و رحمت امام وردزکا وی چه آغب پسی خلق روانی اور رحمت زکہ دے چکل دے تا پہ عقد و ساتل عملو اللہ و رحمتوں دربان نکئی وازادہ قران کتابل پورا کتاب دے مصدقن اے کو تصدیق کون کرے تمام کتابون محکینو لسانا لستل جیے دے پجبا عربیئن عربائی کے صللی انذر الذین ظلمو ادینہ پالچ ویری دا قران آ خلق کے ظالمان دی نہ بل صدے وبشرہ للمحسنین او دا قران څریده د پارا د خو کول کو مو بنا دو ان الذين ييقنوا خلق قالوا توير ربنا الله عرب زمنگ الله هم استقاموا دين رس بيك لك لاري فلا خوف عليهم مش تيرا او لدي غي جن بشارت اولایی که دغا خلک اصحاب جنتی جنت والدی خالدینا همیشه بای غیفی ها جنتونو کی جزائن بدلا ورطور کولشی بدلا بما کانو یا ملول پا سبب داگی چی دهی کول دو قسم انسانان بیانائی یو خوا ایو بدو او اعمال صالحات الترغيب ور گئی او وسوین الانسان حکم کړ د لمن بریادان تا بیوالدایې په بار نه مور په لار کې دسو احسان چې خوا سره کاوا حملته پرتکړه دی باندې آدم لرا اموه مور ده د په حال ده تکلیف کې او وضعته راوله دې مور دی بچی لرا قران په حال ده تکلیف کې او حمله او بار کم زمانه ده بار کهولو ده ده وفی سوالوه او ده تینه پری کهولو ده ده سلاثونه شهران درک میاشتی دی کممو ده د حمل آشپاک میاشتی شوی نو پاتی شوی سلوریش میاشتی انو د دو کاله شو نو ده سینه ده نو دو کاله کمورتا سینه ورکهی ایمابو حنیفه رحمت الله علیه وینا درش ما میاشتی بسینه ورکهی ادا حملو معنی داننه چھیټه کې حمل لې بلکې مور په خپل غږ کې ګرځي بلې خبره پوښوي ناغه وي ډېر شمې 80 دنیم کالا ولیکن فتوا نه صاحبانو په قول باندې دا سورې بقره کې او دارانګي سور لقمان کې تیر شوې دي چې دوه کاله دي په فتوا پاغې حتا تر دې پورې دا بلغا قالا <سؤال> جورسی کی دا بچې اشد هو پلک لکوالی او زوانا ايتا وبلغا اورسی کی اربای نه سنه تن سلو اکتوکالو تا قالا ويده ربي اعزماربا او زياني پزړكي واچې ما تا ان اشکر نعمتک دا خبره چې ز شکر ادا کوم استاد اللتي اغنیامت ان عمتا چی تا کرده علیه پا ما وعلا والدیه او زما پا مورپلار وان اعمل صالحا او دا چیزو کم عمل موافق د سنت تردوهو چی تخوخ کیا غیل را واسلح لی او روخ کی لیمال را فی زریتی پا بچو زمان کی روخ مطلب سو زما بچی الله نیکان کی واسلح لی او نیکان کی مال را فی زوریتی زما انی تبتو ایلئی کا ذرا گردی دلیم یقیناً تاتا و انی یقیناً زمن المسلمین نا مسلمانانو لین دادن لیک اولاد بیانو او دی ایاتنو کی بشاره بشارتو سور کئی اولائکن لزینا دعو خلق دے نا تقبلو علوم چه قبلو منگ دینا عملو نددی احسن ما عمیلو خیستاغ چی دی کری دی ون تجاوزو او تیروالی کومن عن سیعاتهن ده گناونو ده دینا تیروالی مطلب زی ورطمات کوم فی اصحاب الجنہ وی بدی و جنت والاوکی وعدد صدقی وعدد اختیاو اللذی اغواده کانوچیو دی یو عدون دی سر بلوس کولی شو شپگیشتم پارا سور احقاف او سور نمبریات خلاس شو دا دویم قسم اولازی ک کوي وال اغهچ حاللیواې داې چې و خپل مه پلار ته او فین افسوس دی لکو ماستاسو په حالتهستدان آیا تاسو دواړه واده کوئ ما سره ان اورا جا چې ز پس تم مرک ما ته دا خبرې تاسو کوئ وه د خلتیلقرروو او حال چې تیر شويدي پواي من قبلی زمانه ماخکې پای کې خو یونه دژون د. وهمذا تولا مرطلع يستغين يستغيثان الله فريادنك يا الله تا پبارد اولاد کي اور توي ويلك ویلگ ويلك تباشي عامل ایمان را لا ان وعد الله حق يقين اللوز الله الختار فيقول اغزو ور توي بورطلع ما هذا ندى كيامت دبارجوندن الا اساطير الاولين مگر لك لشيوي تي سيد زالو خالكو یاو داسی قسم بچی دی نه نا شي شی اولائک اللذینا دیل یرا تخویل داغ خلق تی حق علیم القولو اصابت تی پا دیبانی پی صلی اللہ فی امم ورنوزی با پاتولو که قد خلق تیر شوی دی من قبل هم بخیر داسی خلقونا من الجلی والعنسو نا پیریانو د بنیانونا ان لهم کانو خاسرین یقینا نا غی تاوانیانو و حریو لرا خبه چی لرا و بد لرا درجات المرتبی دی ما داغنا عمیلو چی دی سکری دی ولی وقفی هم ای دیده پارا چی فورا ورکی اللہ دیتا اعمالهم بدلی ده کارونو دیده وهم لایو اللمون ابا دیبا زیاده لیشی کولی دا کلا و یوم ای وردو اللذینا پا کمرات چی پیس کریشی آغا خلق کفرو چی کافران دی علا ناری پور ویلی بچی ورد دا اللہ طرفنا عذابتم تاسو خبوتلی دی فی بعدکم مزیو خواندون استاسو فی حياتکم الدنیا باغ جوان استاسو په دنیا کې تا خپل مزې ال تکرار کړه واستمتاتم دیان تاسو مزیو واسترید د خپل جوان نه فلی یومان درځي تو جزاون سزا به در کل شی تاسو عذاب الهونی دا ز سو کول کې بما قلتم په سبب داغی هغه چیتاسو وای تستكبرون علی کول کی فل ارضی پزمتہ کی بغیر الحق و نامناسب و تق... او نامناسب او وبما قلتم تبسقون او په سبب د هغه چیتاسو نافرمانی کولا لتهویف دونیوی لمونید عادیادو او ځارئږي داوود علی السلام د دلیل نقلی په توحید او رد شرک او ذکر یاد کا اخاها دو روری نسبی دو آدیانو چیو دلی سلامو ایت اندر قومو کل چگو یروخ پل قومو بالاحقافی پاغڑی رو دو شگو بانده احقاف جمدع حقف دو حقف دو شگڑی ریتووی چگراتی موٹی پکی نی لا آدیان التدی وقد خلطین لغورو يرشوي دي يره ور کاول کی مين باين يداي ماخ کي ددنا ومن خلفي ورست ددنا ا مساله ور تاسو ګول الله تعبود اولي تاسو بندگی نه کوي الا الله سيواد الله نا الله تعبود اولي تاسو بندگی کوي غير الله الا الله سيواد الله نا الله تعبود اولي تاسو بندگی کوي د بلچا الا الله نا إن يقاف <تصفيق> عليكم يقين انزقوا يريكم باتاسو عذاب يوم العزويم ده عذاب در ودلوهنا قالوا اوه عادانو اجئتنا اعتراغ لمنتا لتعفقنا ده ده ده پارج طواره من لرا عن آلهاتنا ده خداعانو زمان فاتنا رهو بما آغا عذاب تعيدنا تتيلوز كه منصر إن كنتا كييتو من الصادقين لر اخياء ويلقونا وده الاسلام ويزبوه عذابون و راستو قدرت نه ننرمانه را توقح معلوم ده قاله ویهود علیه السلام انما العلم و یقیناً پوید عذاب عند اللہ دا اللہ سرنا و ابلغوكم زخورسوم تازده دا ما آغا مسلد توحید ارسل تو بیهی چه زرا لگلشم دا غیب پا بیان ولیکن نی لی لیکن زو اراکم علم تاسو قوم الخلق تجهلون تاسو نا پوید عذاب را فلما رأوهو هر کلش دي ونیا عز أوليد دي عذابو عارضان پلن پلن راروانو وستقبل عوديةهم محكو لكو دي ميدانونو تا قالو اوه دي حاضادا عارضون پلن ورئيزدا ومترونا باران بورای پمنگو اللاور تووه دهود علی السلام پسریا بل داسنده داوریت چدا ما آغا عذاب دے استاجلتن چتا سپتادای غوختو بی بي را حریخن سیلائی دا فیا پدیکی عذابن علیم عذاب درناب تے تو دم میرو تباکی کل شیئن عرشے بی امر ربیہ پا حکم در رب ددی فاسبحو سبالو گرزی آدیان لا یوراچ نخکاری دل الا مساکنوں مگر کندرات تا دی کمالک نجز القوم المجرمین دارانجي سزاوركو من آخلقنا فرماني كونكتا ولقد مكنناهم يقلن طاقة وركنهم من آديانتا فيما بأغيكي ام مكنناكم تطاقة من الدرقلتاستا اي عربو لما كيو سيدونكو فيه بأغيكي وجعلنا لهم اوجو كريم من غيرا سمعا غبنا وابصارا استرغي وعفئذة نوزرنا فما أغناء لهم فایدا ورنه کړ دایتا سبعهم غبول ددای ولا ابصارهم نسترج ددای ولا ابادتهم او نظرون ددای من شئ ان دباب العذاب نا اونې دسترغو غبول وسرو نه هغه کاروانه غستو چې کوم له الله پیدا کړو اسکانو کومه کا کیجودای يجحدون انکار کول کی بیاات الله د الله تعالی لرنا وحاق بهم راغ پدای با غذاب قانون کیجودای به داغ پوری استازی اون ټو کی کول کی ولاقل الكنا دقین تووا کړدي من ما حول چاپ رستااسونه اي د مې مشرركو من القرادهكرونه وصرفنآياتي او بیايا بیان کل بيا بيان دائل لاهم يرجعون ل لپاره چې دا خللب د دا پل په بر شرق نهاپسي داغدعوا دا دا دا دا من زګه بلو لدي دا بللو کېفاداله نولاوي فلهلا نصهم، ولی امدادو لکه دا دی سرا اللزین آغا خلکو آغا خدایانو اتخزو چی دینی ولیو من دون اللہ دا اللانا سیوا قربانا دا پارا دا نیز دیکد آلیہتا لحاجت روا بل ضلو بلکی اغیروکشو خالهم دا دینا وزالک افکو هم دا خود دی دروغ جو کریو دا زاننا وما کانو یفترول او آغا چی دی دا زاننا جو لول کیو دلیل نقلی دا جناتو پیریانو محمد صلی اللہ وسلم بعد دعوت توحید دا پارگرزی دو پا میلوه عکاس میلی تا روانو ذاتو نخلم و قام که نصار موزور کهو پیریان رو تیو که دا دی دنیا که سشوید چی مند پا برن پریدی نو پی عمبر علیہ السلام قرآن لستو نصار مانزه که پیریان رو آو ری دا وای و ری دا و دا دا الالازی کتاب ده چه پیریانوم شوق پیدا چه لگ وقتی ایمان راڑو امیا پده مسلاخ پل قمت دعوت ور کئی وَاِن صُرَفْنَا کَلَ نفرن الْمَنْگَا اِلَئِكَ یا نَحَ کَسَانُو مِنَ الْجِنِّ لِلَ پیریانُو يستمعون القرآن اغيه وقتكه ده قرآن عدب داده دا جه قرآن تبه وقت فلما حضروه هر کل جه حاضر شو اوره دو ده قرآن قالو او اغيه وبلتا انسو تو چب شئي او چب شئي قرآن چه لسته چه نو چب باي ختميانو غنتا كدانا چه زن جالبه لگي نه قرآن ده اوره دو كتاب ده یا با يو لوليه خو نور بورتا وقت بيه یا عري يو چه لولي لزن انو قران ادب ده فلما قضيا هرګله چې قران لستل پورچو وللو ګرځيده دای الاقوم خلقوم تا بول زرين یاره ورکوونکي یاره اسنګ ورکوړه قالو یې پریا یا قومنا ای زمن قومه ان سمینا کتابن یقنا المن خو وردیو کتاب انزل اچرا له ګله شوه د مینبار موسا رستم د موسی علی السلام نا ولعیشا علی السلام چو اگور تا یا پتا نوا ایادا رئے چاگه دا مسئلے وینو مصود دقل تصدیق تاول کرے لما دا کتا بھولو باین ایادا رئے چه محقی دا قرآن ندی یا دی خودنا کئی الى الحق حق تا و الى طریق مستقی مولارنے گئتا یا قومنا زمن قوما عجیبو قبول کئی داعی اللہ بلنا دا بلن کدالا توحید تا بلنکی دا قبول کی و آمینو او ایمان را رای پا غبنن په پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یافر لکم من زنوبکم وببقي الله تاس تاس گناونا ويجركم خلاص او پناي بدر کي تاس تا لنعذاب العليم ده عذاب درناک را ومن اوغسوكو لا يجبه چه قبول نكي داعي الله دعوت ده بلون الله فليس بمعجزن ناغند اخلاصي ذن کي في الارض پسمكه کي وا وليس له نيشتي غدرا من دونه علا ولانا اوليا دوستان خلاصون کي اوليك دغه خلق فی بولال المبين دی په ګمراه کار کی بیا دلیل عقلی نه پیریانو بیان ختم شو <تصفح> اولم یراو ایدین ګوري ان الله الذی یقینا الله غزادت خلق السماوات والارض جاګه پیدا کړی دی بار اسمانونو ولان دې سمټا ولم یعیا غنه دستری بخلقه لنا پ پیداشت اسمانونو د سمکو لا الله ند به قادرن طاقت لرونکو اعلی پد خبره اي يوحي الموت حال چې هغه ژوند کی مړولारा چې دا دوره پیدا کول نو لي مرشي نشي کوله بلا اولنه ده انه يقين الله على كل شيء قدير عاشيستا قتلن كده تخويف يرا و مورلهنا په کمرت چې فشل شي خلک که فروج کاافران دي پهڅ علىناار پورو او شي ورته لسهاحذا ای آیا نهې دا قیمتتهرو بالحققيې رختیا حاللووبوي کاافران بالا او نهدي ربنا قسمدي زمن په خپل رابه حال الله به وي فو قله ذابه اوسکه عذاب اولی دماګتونم تکفرون اوسبب داغې چې او دا بساتهی لما قبل سر ربط موم در اطول کی صورت پدیکی فاس بیر صبرو که پیغمبرا کما صبرو علو العظم لکسن که صبر کرو آخ آن دانو دا حمد علو العظم آغا پیغمبر پیغمبران چه دلوی او صلیخ آن دانو مینر رسولی چه پیغمبرانو مینر رسولی کی مفسرین وی چه دا من بیانی ټول طول پیغمبرانو کی او صلا او